O umělé inteligenci je zajímavé sledovat určité kořeny těchto představ a jak, jak ty představy měly, jaké měly zázemí filozofické, teologické, za kými se počítalo dopady na společnost. A jenom bych připomněl, že určitá charakteristika, která se přizvěduje umělé inteligenci, byla přizvědována třeba v filozofii, třeba až ak akvínského andělské mysli, andělským bytostem. Jiří Michalík je dlouhodobě spojený s organizátorů letní filozofické školy, doktorát obhájil na olomoucké olomouc olomouc filozofii a věný se dlouhodobě vlastně renezanční a manilistické přírodní filozofii jo Keplerovu dílu a podobným věcem a v současné době působí na Vojenské akademii ve Vyškově, kde učí vojenské, vojenské dějiny. Předávám slovo. Tak děkuji za, za podrobné uvedení. Já vlastně v té přednášce navážu na na to, co říkal pan docent Floss, protože eh, vlastně k těm, těm výkladům jsem, jsem měl tu stejnou tu prvotní inspiraci. Jednalo se, jednal se o knihu Juvla, Juvala Noah Harariho, Homodeus of Brief History of Tomorrow, která, kterou napsal v roce 2015. Já jsem používal elektronické vydání z roku 2016 dá se stáhnout na Library Genesis, takže kdokoliv z vás bude mít zájem, tak ta, si tam tu knihu zadarmo stáhne. Ten Harari se v té knize zabývá takovými uvahami nad lidskými dějinami z toho pohledu, jaké budou mít vyústění v budoucnosti. On rozděluje vlastně fázi lidských dějin na takový tři základní fáze, První fáze je, je pravěká, kdy lidi začali spole, společ, spolu komunikovat, vznikl jazyk a vlastně prostřednictvím toho jazyka začali kooperovat, fungovali jako lovci. Druhá fáze je pak fáze zemědělská, kdy se ti lovci usadili, začali tvořit vlastně společnosti, státy, začali kooperovat na kvalitativně vyšší úrovni, protože ty vzniklé obce museli nějakým způsobem zpravovat, rozvíjet, museli začít plánovat do budoucnosti, aby si prostě sklidili pole, nechali si část zásob na příští zaseti, a tak a tak dál. A, tak dál. a tady, tady v této druhé zemědělské fázi to je spojen vznik organizovaného náboženství. On tam provádí analýzy například sumerských měst, vlastně nejstarší známá lidská civilizace, nebo teď už v Anatolii byly objeveny pozůstatky starší, ale je to jedna z nejstarších lidských civilizací. A on tam dost ukazuje na tom, že vlastně ty sumerské chrámy, které byly zasvěceny těm jednotlivým sumerským bohům, fungovaly podobně, jako dnes fungují vlastně nadnárodní, nadnárodní korporace. Že oni vlastně v těch sumerských rámech byla soustředěna ne, nejenom tedy nějaká teologická, teologická činnost, která souvisela s tím bohem, ale byly zároveň ekonomickými centry, které, které třeba poskytovaly i půjčky, máme z těch liněných tabulek vlastně doložené dlužím Bohu Mardukovi nebo Bohu Enkiduovi, tak přímo to tam bylo, že ten bůh byl vlastně tak, jako takový brand, taková jakási značka, podobně jako třeba dneska Elvis z nebo nebo ten zajíček Playboye, jo, který, který, který vlastně nějakým způsobem symbolizoval tu, tu korporaci která podnikala vlastně a umožňovala těm lidem se materiálně rozvíjet. Tady ten Harari vlastně říká, že to byla právě ta zemědělská revoluce, která vytvořila vlastně organizovaná náboženství. A po zemědělské revoluci, která trvala až v podstatě do 17. do 18. století, kdy máme začátky proto industrializace a vzniká vlastně moderní věda, tak uh, uh, zde, zde dominovaly ty organizovaná náboženství a z, uh, vlastně z rozvojem moderní vědy, uh, techniky, vzniká vlastně humanismus. Je zajímavý, že on ten humanismus jakoby filozoficky klade do 16. století, ale co se týče jako rozvoje společnosti, tak ho situuje spíš až ještě víc do století 19. než, než 18. Uh, uh, našel jsem vám citat, který si myslím, že celkem jako charakterizuje celou tu knihu. Uh, zatímco, uh, zatímco zemědělská revoluce zrodila teistická náboženství, vědecká revoluce zrodila humanistická náboženství, ve kterých lidé nahradili bohy zatímco teisté se modlili k Bohu humanisté tam je, on tam má přímo to teos aby poukázal na tu etymologickou souvislost humanisté uctívají člověka zakládající základní ideou humanistických náboženství jako například liberalismus, komunismus nebo nacismus je, je ta idea že člověk má unikátní a posvátnou bytnost která je zdrojem všeho významu a autority v univerzu. Všecko, co se stává ve směru, se soudí na základě, se soudí, jestli je to dobré nebo špatné, na základě toho, jaký to má vlastně impact na člověka samotného. Jirko, jenom, hmm. poznámka taky, aby si to nevzstatně, a je český ty? Už je český. Ano, na jejich dispozici teď právě je český. Hmm, hmm. Uh... Co se týče toho, jak ten Harari interpretuje vlastně takový, ty, takový tři základní éry evropských dějin, středověk, novověk a vlastně ten humanismus, tak je, je zajímavé, to, to tady má spíš jako, jako takovou ilustraci nebo doklad, že on si všímá toho, jak, jakým způsobem bylo chápáno poznání v těch jednotlivých érách. Zatímco v humanismu, který je pro něho právě charakterizován tím, že vlastně role boha je nahrazena člověkem, že člověk se stává tím, tím bohem, o tom jsme tady diskutovali už, už pátek, tak rovnice spočívá v tom, že poznání je pro něho zkušeností a krát senzitivita. Těmi zkušenostmi nerozumí jenom smyslové zkušenosti, ale i jejich nebo smyslové vnímání, i jejich recepcí a jejich zpracování na základě emocí. Ta senzitivita pro něho pak znamená schopnost reflektovat zkušenosti a nechat se jimi ovlivňovat a utvářet. Proč o tom mluvím? Protože vlastně, když budeme diskutovat o tom, jestli umělá inteligence někdy v nahradit vlastně nahradí člověka nebo ho překoná, tak vlastně podle jeho názoru tím, tím klíčovým bodem, ve kterém dojde nebo nedojde k tomu překonání, je právě tady v tomto. Jo, že ta, až, teprve až ta umělá inteligence bude schopná lépe, než člověk vlastně nějakým způsobem integrovat do sebe tyto dvě oblasti, tak teprve budeme moci říct, že ho překoná. Nestane se tak na základě toho, jak to bylo ve středověku, kdy poznání bylo charakterizováno tím, že se jedná o nějakou autoritost písma krát logika. Ani se to nestane tím, jak je takový ten, ta základní definice poznání vlastně v novověké vědě, která poznání považuje za součin empirických dat a, a matematiky. Tady to, to není možné, protože vlastně biologové vám řeknou, že lidský mozek funguje daleko komplexněji než toto a že oni samotní ti, počítačový žen. jestli si to v poslední době uvědomují, že prostě takovým tím hrubým, hrubým počítačovým výkonem založeným pouze na jedničkách a nulách vlastně tady k dalšímu, k dalšímu rozvoji nepřijde, začínají vyvíjet nějaké neuronové ne, ne, počítače založené na neuronových sítích. Tady jsem si nachystal takové ilustrace, které vám ještě lépe pomohou se přiblížit vlastně k těm, k těm Harariho ideím. Vlevo, vlevo máte nahoře dole, to jsou ty známé vlastně ilustrace ze Sixtinské kaple, kde v Michelangelo zobrazuje stvoření člověka a vyhnání z ráje. To stvoření člověka interpretuje Harari tak, že vlastně na základě toho známého citátu z knihy Genesis, kdy Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Jestli si všimnete dobře té postavy Adama, tak on je vlastně, je to postava dokonalého antického Boha. Jo? Ten, ten, č, ten člověk je tomu Bohu podobný v, tým, že, v tom, že vlastně fyziologicky je, je, je to vlastně téměř Bůh, jo? tady máte kontrast, ten Bůh je tam zobrazen taky tělesně, aby, aby to bylo ještě, ještě zdůrazněno. V renesanci ovšem pak ta podobnost byla vysvětlována nejen po této stránce, kdy člověk jako jak, že byl uplácán vlastně z toho kachu tak aby se podobal bohu fyzicky. Podobá se bohu především tím, že má schopnost tvořit podobně jako, jako Bůh vlastně utvořil svět a narysoval ho, to máte ten obraz vpravo, to je zobrazení z Lideňského kodexu, kdy Bůh vlastně geometricky vyměřuje, vyměřuje ten globus vesmíru, tak vlastně člověk je schopen tuto tvořící aktivitu božskou vlastně v způsobem mimikovat, opakovat a tvořit, tvořit si vlastní svět. Tady, tady tato představa, pak vedla, stojí právě taky za tím, nebo v základech představy, že člověk je schopen vytvořit něco dokonalejšího, než je on sám. Zase to souvisí vlastně s, s tou renesanční ideologií. Bůh stvořil přírodu a nyní přichází a o tom. O tom by vám řekl Lik Pavel, který našel i citát z <coughs> měl kde je to krásně dokumentováno z jeho básně, že nyní přichází člověk, aby to boží dílo ještě překonal, aby vytvořil něco dokonalejšího, než je, než je ta příroda. Jo? A tady, tady tato božskost člověka je pak trochu konfrontována s tím takzvaným prvotním hřichem. Je zajímavé, že vlastně, když ten Harari analyzuje vlastně ty události v zahradě Eden, tak se, se obrací do, do etymologie a analyzuje jména obou těch, těch dovoprotajolistů. Ta Eva vlastně v semických jazycích znamená původně had. Ta Eva, ta postava ženy Evy, je totožná to s tím hadem. Jo? Ta, ta, tady tato hebrejská, <inaudible> <inaudible> to hebrejské to pojetí toho mýtu už je určitá travestie toho staršího mýtu vlastně mezopotámského. Ten Miklán, že to ta, já nevím, jestli si toho byl vědom, asi ne, ale jestli si všimnete ten had, který podává Evě to jablko, tak, tak má vrchní část těla vlastně ženskou, že, že on se podobá vlastně té Evě. Jo? A člověk tady v tom ráji ztrácí část své božskosti, protože vlastně se nechtěl stát jenom podobným Bohu, ale chtěl, chtěl se stát s ním chtěl se mu vyrovnat tím, že vlastně sní ovoce z toho stromu poznání. Adam pak ta etymologie Adama znamená vlastně Adama znamená jako země nebo červená zem a to pak bude důležitý zase v těch příbězích o těch volemech, ke kterým se dostaneme. Ta, ta snaha o zboštění člověka pak. Podle Hararejho vrcholí právě vlastně ve vědecké revoluci a ve jako takové a takovým symptomatickým příkladem je Newton. To je ten poslední obrázek, to je můj oblíbený, už jsem vám ho tady taky prezentoval, je, to, je od Williama Blakea a je to ilustrace oslavné básně Alexandra Poupana Newtona, ve které hovoří o tom, že Newton vlastně prosvětlil ty temnoty, přírody, které ležely vlastně před ním a že, že vnesl vlastně do vesmíru řád. Ten Newton je na tom obraze zobrazen jako Apollon, který podobně jako ten, ten Bůh z Vidaňského kodexu ve 13. století vlastně geometrickým způsobem vyměřuje svět. Jo? Takže už to není, už to není Bůh, který, který, který tvoří, ale je to člověk. Člověk, vlastně se stává se stávám, Bohem je, je dejifikován. Krátce po Newtonovi vlastně že jo, přichází k Laplace a ta věta, že Bůh se stává nepotřebnou hypotézou. Ten člověk přebírá, to jsem tady taky zmínil v diskuzi s Dosentem Seidhamlem, přebírá boží atributy. Všemohoucnost, a vševědoucnost. Nemá jich zatím aktuálně, ale k tomu, aby jich mohl dosáhnout, tak mu slouží právě věda a idea pokroku. V budoucnosti se stane rovným Bohu tím, že vlastně dosáhne stejného vědění, jako, jako měl Bůh. Ten příběh vlastně z toho ráje se symbolicky, se symbolicky opakuje. Základní otázka. Můžou se stroje vyrovnat lidem? Řešili ji už Albu Rink, to je asi, asi nejznámější, nejznámější pokus odpovědět tuto otázku. V časopise Mind v roku 50 nebo 51 publikoval článek, ve kterém vlastně nabídl takovou teoretickou vizi Turingova testu. V jeho době to ještě pochopitelně nešlo ověřit, protože ty počítače byly nedokonalé, ale, ale bylo to jakési teoretické schéma, jakým způsobem je, je to možné. Ten Turing říkal, že vlastně ten počítač nemusí umět všechno to, co člověk ne, nemusí nemusím mít jako stejně dokonalé vědění ve všem, ale vlastně v momentě, kdy člověk, který bude v jednom pokoji a bude komunikovat s počítačem a se živým člověkem ve dvou pokojích a nebude schopen poznat, který z nich je který, tak v tomto momentě už můžeme říct, že se umělá inteligence minimálně vyrovná lidem. To znamená, člověk, člověk stvoří už někoho sobě rovného, podobně jako ten starozákonní bůh, tvoří, tvoří Adama a Evu, kterou se, mu, kterou se kteří se mu chce vyrovnat, tak vlastně moderní člověk, který nyní má tu roli boha, tak tvoří vlastně umělou inteligenci, která se mu jednoho dne vyvolá, vyrovná nebo ho překoná. Ten Turing, když, když vlastně v tom článku představil ten svůj návrh, tak tam formuloval myslím, že devět odpovědí na možné námitky, které, které by byly v určité jeho koncepce umělé inteligence a myslím si, že v šesté z těchto odpovědí reagoval na, na takovou námitku, která byla v jeho době už více než sto let stará a kterou vlastně první sformulovala Ada Lovelasová, která která vlastně, když přemýšlela společně s Charlesem Debydžem nad na, na koncepcí nebo nad strukturou počítačícího stroje, tak, tak tvrdila, že, že vlastně tady, tady ta umělá inteligence není schopna se sama zreplikovat a sama zdokonalovat tak, aby, aby se povýšila na nějakou lepší úroveň. Vlastně máme jenom output rovná se inputu. To, to, co tam stršíme ty data, ty pak vlastně dostaneme, dostaneme na zpátek. Byla to velmi zajímavá postava byla dcerou básníka Byrona, když který, který od té rodiny, jak se Adá narodila, tak, tak za nedlouho odešel. A uh, ona měla takovou poměrně striktní matku, která ji držela zkrátka. Což pochopitelně vyústilo v pubertální revoluci a uh, v poměrně divoký partnerský život. Uh, nakonec se jí podařilo teda se za, za Williama Kinga, Hraběte z, z Ona, ona pusl, nebo se odstala taky díky tomu sňatku, který byl při nás společenské povyšení, tak se odstala ve středu intelektuálního dění vlastně romantické Anglie. Znala se s Charlesem Dickensem, ale protože se prioritně zajímala o vědu, tak hlavně s Michaelem Faradayem a Charlesem Babičem. Ada je považována za autorku vlastně prvního počítačového programu. Vytvořila jej... Já to teď zjednodušuju, jo. Jsou, tady, jsou tady v troje... informatici, tak, tak tím, tím musím odpustit, ale uvidíte, že k, čemu to, k čemu to pak povede. Ten, ten program vytvořila na základě toho, že vlastně ona přeložila článek italského vojenského inženýra Luigi Menabra, který se týká posloupnosti tzv. Bernoulliho čísel a e, vlastně k tomuto tém, svém překladu e, přidala poznámky, které byly asi, ten korpus jejich poznámek byl třikrát delší než ten samotný článek. A v těchto poznámkách se právě z, zabývala možností vlastně výpočtu těchto posloupností prostřednictvím těch babydžových e, automatických mašin. Automatických analytických mašin. E, ta, ta spolupráce vzájemná byla velice úzká, takže se nedá říct, že třeba e, ta ADA vynalezla přímo dělné štítky, ale jako, měla na tom asi hlavní podíl na, te, na té idei. A vlastně ti dva vytvořili první teoretickou koncepci struktury počítače, kde byla oddělená procesorová a paměťová paměťová část. Ten, ten Bebič se, ten svůj analytický stroj pokusil postavit, ale nepodařilo se mu na to zehnat peníze, tak to, co tady vidíme, to je vlastně moderní reprodukce toho stroje na základě vlastně těch jeho, jeho poznámek. Právě s tím babičem se, Bebičem se Ada střetla, mimochodem po ní byl pak pomenován jeden z programovacích jazyků, který vznikl, myslím, v roce 79, že, pro Pentagon. Jak to máme časově? Když mám jsme začíme? Dopů, dopům, mám dobrý. S tím bebičem se střetli o tom, zda právě umělá inteligence může, může vlastně se nějakým způsobem replikovat a překonat nakonec člověka nebo ne. Ten bebič, který byl jako poměrně silně nábožensky založený člověk, na rozdíl od té Ady, a vlastně byl, byl velkým příznivcem té takzvané koncepce designu, tak se domníval, že, že vlastně toto možné je, protože že Bůh právě dal, dal člověku takové kapacity, aby on sám mohl vytvořit stroj, který pak v konečném důsledku bude sloužit nějakému dovršení boží krozřetelnosti. Tak. Uh, Lord Byron byl, byl kamarádem, byl kamarádem persiho bysího Shelleyho a by Shelley byl, byl manželem Mary Shelleyove. Všichni tři se potkali Shellyová <Szým> byla, byla taky dost non osoba v té době, jak, jak vidíte z toho životopisu. V, v poměrně mladém věku se jí tedy podařilo zbavit šelího, který na kterého zřejmě měla takový vliv, že nakonec jeho manželka sebe sebevraždu, ona se za něho vdala a podnikli cestu po Evropě. Tady na této cestě se právě setkali s Byronem a uh, diskutovali, uh, diskutovali o různých uh, tématech, uh, ze kterými se na té cestě setkávali a je, je, jednou z těchto ideí, uh, se kterou se setkali, byla, uh, byla myšlenka vlastně stvoření uh, umělého nového člověka. Ta, ta Mary kromě, to, kromě té novely Frankenstein, té, té, ve které toto popisovala, k tomu se ještě dostanu, tak napsala i vlastně takovou, takový román nebo novelu, která je považovaná za první posadku apokalyptickou sci a umřela relativně mladá na rakovinu mozku. Ale dostaneme se k tomu Frankensteinovi. Dnešní rok slavíme 200 výročí od vydání, Tady máte vlastně přesátku první, nebo první vydání, které vidíte, že je nazváno Frankenstein, čili moderní Prometeus. Už, už vlastně v podtitulu té knihy se tam Čeliová vrací vlastně k tomu Prometeuskému stvořitelskému mýtu, protože Prometeus vlastně podle některých antických bájí tedy nepřinesl člověku jenom oheň, který ukral bohům, ale on sám vlastně člověka stvořil, plácal ho vlastně z hlíny. Takže, takže tady to stvoření Frankensteina, to stvoření monstra Viktoria Frankensteinem jako věcem je, je reminiscenci na, na, tady, na tady tuto my, mytologickou událost. To je pak podpořeno i vlastně citací z Johna Miltona. Ze ztraceného ráje, kterou si tam dala jako, jako moto, moto která, která hovoří o. Vlastně je to to stvoření se svého tvůrce ptá, jestli uh, uh, žádal jsem tě můj tvůrče, aby z ně stvořil z prachu země, nebo aby z ně přímo uh, sformoval z prachu země. Uh, prosil jsem se tě o to, abys mě vyzvihl z temnoty, jo? tak je to, je, je to jakési volání toho, toho stvořeného v, v určitému stvořiteli, jest, jestli tady, tady v tomto je, je obsažena jakási taková výčitka, která znamená, že že jo, celý ten román Frankenstein je o tom, že si to stvořené monstrum vlastně získává jakési morální vědomí, k čemuž nebylo původně určeno a uvědomuje si, si tu svou situaci. Jo, ten Frankenstein byl původně, měl být původně jako takový dokonalý člověk. Byl to v podstatě vědecký experiment, který měl vytvořit dokonalého člověka, který měl fungovat podobně jako oni slavní golemové. Tady máte dvě podoby, dvě podoby Frankensteina z těch dvou nejznámějších filmů, které se, které se této tematice, tematice věnují. Zajímavé, zajímavé všimněte si těch tváří. Jo? Zatímco, zatímco ten Adam, kterého stvoří, stvoří ten Michelangelo bůh, tak je. Tak je vlastně, je, je do, má dokonalé tělo, dokonalou postavu. Tak tady to, tato monstra, která jsou stvořena vlastně lidmi, tak, tak jsou právě esteticky, esteticky nepřitažlivá. Takže tady, tady ta lidská tvůrčí úloha je zatím omezená. Jo? Ten člověk ještě není bohem, protože nedokáže stvořit dokonalou bytost. To, uh, k tomu dochází až pak v 19. a století, jak jsou různé ty uh, Pigmaliony a tak. Uh, ta Mary Shelleyová psala Frankensteina zhruba ve stejné době, kdy vzniká Faust, že jo? Ten první díl Fausta vyšel o deset let dříve, a druhý díl o deset let později, zhruba plus minus. Uh, zajímavé je, je, že ten Faust vlastně se se nesnaží vytvořit nic nového, on, on jenom uh, vlastně uzavře smlouvu s ďáblem, kterýmu propůjčí určitou moc, uh, ekonomickou uh, moc vědění a prostřednictvím této moci nějakým způsobem uh, opravuje nebo formuje to svoje prostředí, ale nemá, nemá ambici tvořit vlastně něco, co by ho, co by ho samotného jako transcendovalo. On, ta, ta jeho úloha vlastně spočívá v tom vytvořit něco, aby po něm zůstala, zůstala památka. A no? Homunculus, tam bárk nějak vytváří homuncula, a jste se k tomu dojíli, že... Jo, jo, jo, to, to, to, to, k tomu se, se dostaneme. Ten... Ta tvorba homunkula dopadne neúspěšně podobně jako... jako, jako v jiných případech, ale jo, vzpomenu to. Je zajímavý, že jak u toho monstra Frankensteinovského, tak, nebo hlavně u toho Frankensteinovského monstra, to monstrum je stvořeno tak, že vlastně na začátku je deficientní, jak co se týče inteligence, tak vlastně emocí. Ty, ty si podobně podobně získává a prostě taky na základě toho, jak se, jak se ti lidé, se kterými se potkává, tak se k němu chovají, ale vlastně měl to být z našeho pohledu spíš, spíš nějaký robot a vlastně to základní překvapení spočívá ne v tom, že, že tato nová bytost je stvořená, ale že tato nová bytost nakonec může být vlastně lištější než, než, než mnozí lidé. Tak a k homunkulovi se dostaneme. Ta, ta idea homunkula souvisí s ideou s volema. Je, je pravděpodobné, že vlastně s ní se setkala ta, ta šelijová, když vlastně cestovali, cestovali po Evropě. Když si zadáte slovo volem, že do vyhledávače, tak vám to najde různé věci. Ale je, je vidět, že se to dostalo teda do obecného povědomí. My, my, my pochopitelně jsme ovlivněni iráckovými starými pověstmi českými a máme za to, že vlastně ta legenda o Golemově je, je, je takový jako náš, náš národní kapitál, ono to není pravda. Vlastně ty legendy o Golemech jsou spojeny vlastně s židovskou náboženskou tradicí a vznikaly po celé Evropě, jak, jak v Haliči, tak, tak ve Španělsku. Ale přesto vlastně vděčíme irásků. Iráskovi a hlavně Mikulášovi a Šovi vlastně za, za první umělecké stvárnění Golema. To, to je ten první obrázek. Ten druhý obrázek, tak to je vám povědomé, že jo. Třetí, třetí model je podobný, je, je víc podobný vlastně těm středověkým soškám, které, které se nacházely. Čtvr, druhý zleva ze spodu, tak to je z filmu Golem, 1920, kdy podlivem reportáži Evona Ervina Kíše a vlastně románu Gustáva se vlastně vzdělaná. Evropa o tuto problematiku začala víc zajímat. Třetí je ilustrace z z právě z Mejrinková románu. No a čtvrtý Gohan zase Tady jsem udělal takový pelmel literatury o golanovi. Leho nahoře první vydání Mejrinková románu, Golemen se zabývali i čeští okultisté, to je mimochodem do zajímavá studie Odřicha Eliáše jednak, protože on uměl perfektně hebrejsky a jednak protože byl právník, takže i když zároveň se věnoval dějinám okultismu, tak tak to není úplně marné si to přečíst. Zajímavé je třetí jsou stejné vydání knihy Izáka Bassevýho Singera, která je věnovaná Golemovi. A to jsem tam dá hlavně pro ilustraci, jak si ty jednotlivé národy vlastně toho Golema představují. Vidíte, že ti francouzí a Němci jsou ovlivněni takovým tím hliněným monstrem, tak uh, angličané si ho představují spíš jako nějakého Dark Vajdra z vězných válek. V, v, v levou dole vlastně studie odborníka na kabalu Mo Moše Idela Odvolemovi, uh, dále tam máte zuživého reportéra a jeho reportáž, uh, knížku z Nojbalera, kterou, kterou doporučuju. Vznikají už i vědecké práce, které se zabývají tím filmem a poslední pochopitelně různý záhadolobové Ivan Macherle je jako jeden z takových neznámějších českých záhadologů. Ta představa Golema se nezrodila v hebrejské tradici, pochází ze starého Egypta a ze staré Číny ti takzvaní V-šepky byly hliněné modely, které egyptané ukládali do hrobek, aby sloužili vlastně těm mrtvým. Přímo v knize mrtvých jsou, jsou popsány, je popsána vlastně ta modlitba, která se má odříkat, aby vlastně ten, ten V-šep se pak mohl probrat k životu a mohl v tom zásvěti sloužit tomu mrtvému. Podobně to bylo asi s tou terakotovou armádou, ale k té, té čínské představě nemám nemám tolik informací. Tady to pak přebrali, přebrali Židé a vlastně pokusy, pokusy nebo modlitby, které měly bys oživování člověka, tak jsou známy už v knize Sefer Jezira, která vznikla asi nějak kolem 2. století našeho letopočtu kniha stvoření, a uh, vlastně teoreticky se tím zabýval už Rabi Akiba, který žil uh, taky zhruba v té době. Uh, nejznámější nejznámější uh, pak uh, byl, uh, takový příběh pochází v, vlastně uh, od Maimonida, Maimo který žil ve 12. století, majmo Maimonides, a tady se nám právě ta, uh, ta problematika vlastně golemů fuzuje vlastně s, těmi hom homunkuli, protože on ten Ma Maimonides po popisuje, popisuje, že se vlastně, nebo o něm vznikla taková legenda, že se společně se svým švagrem, že se dočetli právě v té je círá, že se dá vytvořit umělá bytost, Dočetli se návod, který tam, že jo, známe Kabalu, není tam explicitní, ale když si, když si podle různých návodů přecházíme Přeházíme písmena nebo každé má numerickou hodnotu, když si vypočítáme nějaký jakoby vzoreček a přeházíme to podle, podle těch čísel, tak dostaneme jinou větu a jiný význam. Takže tam nalezli návod, jak vytvořit umělého člověka a ten, ten jejich popis právě odpovídá tomu, co spíš tomu, jak alchymisté tvořili homu a dali si museli teda ročtit živého člověka dali ho do baňky, přidali tam nějaké přísady, provádili nějaké magické rituály a vlastně za devět měsíců se měl zrodit jako člověk, který měl být jako dokonalým člověkem, takovým člověkem, že měl být, že se měl podobat ve všech ohledech bohu. Ten Maimonides s ním byl schopen komunikovat, a když prostě už to tom osmém měsíci začal nabývat lidské podoby, tak on se ho lehlo, protože zjistil, že ten člověk má jednak dokonalé zeření a jednak dokonalé vědění. Takže se šel po, poradit s radou star, starších, to byl ty Sanhedrin, a vlastně předložil, jako neprozradil se, že, že dělá tento pokus, předložil jim to jako takovou teoretickou úvahu, co by dělali, kdyby, a teď jim vypsal vlastně ty situace. Oni teda se o tom radili několik dní, nakonec teda se vlastně zhodli na tom, že vlastně stvoření umělého člověka se rovná spory proti Bohu, že vlastně si tím člověk uzurpuje pravomoci, které by měly zůstat rezervované jenom pro Boha. Takže lidé vzal kladivo a rozbil, rozbil vlastně tu nádobu skleněnou dřív, než ten člověk ještě dokončil to, to své zrání a on se změnil vlastně v hromadu nějakého neživého masa. Tady, tady ty, ty pověsti o těch, o těch homunkulech mužicích pak byly součástí pravidelnou a chemické literatury a vlastně reflektuje je právě, GT kde nejsou, ale vlastně žádné, známky toho, že by se podařilo toho mužíka stvořit vlastně nebo ten proces dokončit. Schválně se teď nezmiňuji o těch, o těch mluvících automatech, strojích, třeba se říká, že je měl Abelk veliký, že jeho tam mluvicí hlava a podobně, protože ty automaty byly v pozdní antice a ve středověku mohly být vyráběny podle návodu Herona Alexandrijského, že to bylo založeno v podstatě na mechanických principech. Dalším, dalším takovým prvkem těch legend, té legendy o umělých lidech byly, byly taky vlastně mandragory. Zase je zajímavé, ještě krátce k tomu, k tomu Golemovi, že vlastně ten, ti go, Golemové v podstatě neměli nějakou vyšší inteligenci, měli vlastně poslouchat příkazy, které museli být dány tak jak počítači, to znamená, že musel být přesně řečeno, co kdy, kde, jak. A když ten, ten příkaz byl z jakéhokoliv důvodu udělaný chybně, tak ten golem pak začal dělat paseku, že? Zdeněk Neubauer zajímavě interpretuje vlastně ten šem, který se vkládal golemový většinou pod jazyk, ne, ne, nebyla to kulička, byl to svítek nějakého pergamenu, na kterém byla nějaká formulka, která měla způsobit oživení, zase to souviselo s kabalou, ale Noidbal to interpretuje, takže se jednalo vlastně o jakýsi počítačový program, který se na nějakém médiu zasunul do toho stroje a ten stroj pak začal jednat podle toho programu. Když se obratem vrátím zpátky k Hararimu, protože už, už budu muset končit, tak. Ty, ty golemovské příběhy, stejně jako ten Frankensteinovský, skončili vlastně krachem, protože vlastně jak, jak to Frankensteinovské monstrum, tak ten golem se měli podobat člověku jak inteligenčně, tak tak Dnes se ukazuje, že pokud ta umělá in, inteligence vznikne, tak bude, bude v podstatě jako nehmotná, nebo ne, nebude muset mít lidské tělo, bude to inteligence, která bude založená na na čipech. Ve, ve 20. století už počítače porazili, porazili lidi, jak Garyho Kasparu, Kasparova v šakách, tak vlastně, což je ještě zajímavější, pak korejského velmistra se Sedula ve hřegu, která je považovaná vlastně nebo dlouho se, dlouho se nepodařilo. Ty dva snímky od sebe dělí asi 10 let, jo? ačkoliv vlastně už, já by to bylo bohožu někdy, na začátku nutých let už vlastně superpočítač porazil, porazil Gasparova v šachách, tak se dlouho nedařilo, aby porazil vlastně ty WM's Trifte, která je považovaná vlastně za nejkomplikovanější hru. A v dnešní době už počítače skládají poezii, jsou schopni, jsou schopni vlastně psát, psát romány, novely, vlastně začínají se vyrovnávat lidem i v těchto činnostech, o kterých jsme si původně mysleli, že, že vlastně to zůstane naše doména. Ten Harari ke konci té knihy vlastně se snaží identifikovat takové tři základní hrozby, které sebou ponese. Další rozvoj umělé inteligence, který probíhá, jak všichni víme, exponenciálním tempem. Za prvé, lidé ztratí svou ekonomickou a vojenskou využitelnost. To, to se v dnešní době už děje, že lidají na bojišti drony. Vlastně ty hlavní mocnosti už konstruují tanky, které se bude, budou pohybovat autonomně a vzniknou vlastně náciky borgové, kteří nahradí vojáky. Protože lidi nebudou ekonomicky a vojničtí zajímaví, tak ztratí pro tyto vlastně oblasti svou hodnotu. Její hodnota bude jako v celku, ale ta se, ta se bude snižovat. A Jedinou výjimku podle Harariho bude tvořit úzká skupina lidí, což ovšem nebudou jenom ty vojenské nebo politické elity, ale podle jeho názoru to budou taky intelektuálové. Protože vlastně, jestli si pamatujete, jak jsem mluvil na začátku, že, jo, jo, jo, jo. že vlastně ta inteligence, Inteligence je vlastně součinem zkušeností a senzitivity, takže a tím se taky dostávám odpovědi na tu, na tu otázku po smyslu intelektuála. Jestliže intelektuálové budou schopni ty stroje překonávat v tom, tady v tomto, tak budou nenahraditelní. V jiných, v jiných oborech inteligence, kterých je spousty množství, tak se s nimi prostě nebudeme moci dál, dál měřit a staneme se, prostě, staneme, staneme se prostě nahraditelnými. Má to spoustu politických, ekonomických, sociálních důsledků, kterými se zabývat nebudu a je zajímavé, že vlastně tady tyto otázky už, už byly řešeny v tom slavném filmu 2001. vesmírná odisea, kde vlastně ti, ti astronauti nejsou schopni určit, jestli ten počítač je, je klame, nebo, nebo neklame. Tak, děkuji za pozornost. Tak, díky Neonovi za přednášku a přestupujeme k diskuzi. Tak, první se hlásí Pavel Flos. Já jsem vlastně, protože ty jsi mě zmínil v té přednášce o Michelangela, tak e, já bych to upřesnil. E, neřeknu teda vám číslo toho sonetu, e, ale budu to místo publikovat ve druhém dílu přes evropského myšlení. E, je to sonet, ve kterém se zamýšlí Michelangelo na lidskou pobývostí a vidí, v té umělecké tvorbě něco, co zůstává potom smrtelném člověku věčného, ale teď se tam právě dobírá velmi filozofického místa a zní to asi takto. E, e, příčina bledne před následkem, e, příroda stojí ve stínu za uměním, jak zakouším se svým sochařením. Toto místo. No a potom jenom bych se zmínil e, k té věci tak člověka Boha, teda, teda v té renesanci, kdy, řekněme, e, ta problematika se začíná jak si ruce rozvíjet e, díky tomu, že e, člověk, který je chápan jako obraz Boží, že v křesťanské tradici, tak ve středověku byl člověk obrazem božím především tím, že také měl rozum a svobodnou vůli, byť v menší míře, ale v té renezanci se začíná probojovávat, abych tak řekl, třetí faktor, který ty dva zastínuje, lépe řečeno, je teda nějak bere do svého vleku, a to, že jak si ten člověk je obrazem božím tím, že je taky tvůrce. No. A to se objevuje skutečně hned. Na začátku rezance u Mikuláše Kuzánského na řadě míst v jeho spisech, ale nejvýrazněji v De Berilo, kde jaksi v intencích hermetické tradice říká, že člověk je Secundus Deus, čili že je jakýsi druhý Bůh. A, a to ta úměra, kterou se to vysvětluje, je že tak jako Bůh stvořil e, jednotlivé věci, tak člověk, že vytvořil čísla, konjektury, což jsou vlastně jakési modely myšlení, e, a potomže je tvůrcem umělých forem, a to jak uměleckých děl, a tak vlastně, my bychom rekli, techniky, On tím myslí prostě různých přístrojů, v té době třeba běžných hodin, což byl vlastně první automat, že? Anebo prostě různých přístrojů, třeba na měření věc a, a, a podobně, jo? Ale... Eh, Secundus Deus není ten, kdo Boha vytlačuje z jeho místa, to je právě důležité, nejbrž je ten, kdo se eh, jen abych tak řekl, podílí na Božím tvoření, jo. Čili je zde deus jako víceméně podílný, ne jako oponent. Naplňuje Boží prozřetelnost. Ne jako oponent, jo. Ka? No a to jsem, to jsem nezmiňoval teď, protože jsem o tom mluvil v minulých letech, tady tato tendence byla velice silná v alchymii. No. Ta, jak ti homunkulové, tak hlavně představa, že vlastně ten alchymista tu přírodu nejen vlastně doplňuje, ale z v těch archimických traktátech 16. století se čím dál častěji objevují myšlenky, že, že ji vlastně překonává a tím pádem, že tím, že ji je schopen vlastně překonat, tak ji může začít ovládat. Že? Ta, ta manipulativní složka by není, není spojená jenom s Dekartem, ale, ale objevuje se už tady. Jirko, já mám otázku, jestli můžu. Mm -hmm. Není to ještě i tak, že ta alchymie se prezentuje jako ta nová věda, která nově řeší problém lidského kontaktu s těmi ontologickými základy věcí té s esencemi, jo? Že vlastně e, ta dřívější doba, nebo myslitelé, nebo řekněme obecně lidé dříve byli schopni e, ty esence věcí, jakožto prostě jejich ontologické fundamenty, jo? Jen jaksi duchovně vyhmátnout a tím se s nimi jako spojit, Dež to alchymie, že pokročila dál a že je schopna eh, ty esence věcí přímo vyrobit, to je pořídit tu pátou esenci, eh, čili ta, tu kvinta esencia, a tím se vlastně přímo fyzicky dotknout základu skutečnosti a na základě toho teda eh, vytvořit ten kamen mudrců, dosáhnout té nesmrtelnosti a tak dále. No, přes, přesně tak. A to, to bylo ale všechno to mělo jako nábož, silně náboženské podtón, hmm. že vlastně ten, ten alchymista tím spolupracoval vlastně na díle spásy, že? No, ale je to, je, to, je to člověk, který se konečně fyzicky je schopen dotknout základu skutečnosti a vlastně ho využít pro sebe. Pro svoji, řekněme, většinou existenci, nebo potom v Paracelzově řekněme e, jako úpravě, jako získání léků produžujících život. A pro spásu světa to vlastně předzala moderní věda, pak od Alchymieho. A, a pak teda toto. To. Tak já mám už ten dotaz se no. dále no. rozvějí, tady byl ve vchodě a vlázy, byly no, se třetí, takže jsou teď tři dotazy, první duboš potom a, Otá a pak Vy. Jo, tož je. Mm -hmm. Mně se tam nemy ty té že se to tak asi naci Když se začal tím. také je taky taková trochu já. Tím, že člověk, vlastně, že člověk vlastně by měl stvořit něco dokonalějšího než on sám. To je první jako Druhá to to tam taky zaznělo, že když člověk vlastně nahrazuje toho boha, jak se mění ty dva ty, jak se měli ty tři uh, etapy lidského vývoje. Předtím byl ten jako Bůh a, a potom člověk jako, nahradil toho Boha. Další věc byla ta rola toho intelektuála. To souvisí s, s problémy elit. Jo, dneska, kdo by měl vládnout elity, Dneska je elita spíše no. Tak mě, mě si to trošku zacyklo, eh, že vlastně taková ta idea, že člověk nemůže Vtvořit něco dokonalejšího než sám, když je sám, to zní jako paradox, jeho, že člověk může pochopit mozek, když mají mozek. Jo? Tak to lze chápat, a to asi tak chápal, že člověk se myslí, ten ten člověk, který může vtvořit něco dokonalejšího než jeho sám, že to je vlastně člověk jeden. Já mluvím tému individu, čím se kůnčila ta profesionářka, ale těchkoliv lidsků. Těchkoliv lidsků, jako ten slavný citát, měsíce, měsíci. Takže teď je otázka, jestli ten posun, že člověk vlastně by na národě toho Boha, jestli to množství a ta kooperace, která mu možní vytvořit něco dokonečného než je on sám, ještě jeden jedinec, jestli se dá převést na to, na to, na to národního Boha, jak se měnily ty etapy lidského vývoje. A to se právě obávám, a to mě zajímá tvůj nábor, jak to máš začeteno, jestli tato množství a ta, ta, ta moudnostní kooperace a ta ženost informací a ty komunitační reformy, který umožní tvoje <Technika> lepšího individua, lepšího člověka nebo dokonaleční by bytost, jestli to množství a ta kooperace může i nahradit toho Boha v tom beznesutí autority. Autority rozhodovat a vládnout, a, aby, aby nebyl chaos. Tak mhm. se ptám, Jestli, a to souvisí s těma elitama zase, ta, ta e, role toho interaktuála. Jestli vlastně nějaká taková, to utopicky zase, nějaká společnost těch elit, která by mohla toho to nahradit, pokud by byla na určitý úrovni, jak se na to díváš, jestli to je možné jenom z hlediska té kooperace a toho množství a využití těch zkušeností a, a tak dále. To slovoval, se. Ona, ona ta idea je, je paradoxní, že? Jo? Protože tady, tady vlastně Bůh tvoří člověka, které, které se mu nakonec vyrovná a nevíme, jestli překoná, ale vyrovná toho Boha kněz stane se sám Bohem, to říká ten Haravi A te, teď se nacházíme v další fázi, že kdy ten člověk, podobně jako tady ten starozákonní Bůh, se vlastně snaží vytvořit něco, co se mu vyrovná, možná ho překoná, ale to pak bude znamenat, že to jeho dílo toho, toho autora škne a samo se začne považovat za, za Boha, jo? Protože, protože bude dokonalejší. Takže tady, tady ty úvahy zatím pochopitelně ta naša výhoda, je, jak říkáš, prostě v té kooperacích Podobně, ale jakmile ta umělá inteligence se bude schopna sama replikovat a sama, sama prostě bude schopná kooperovat ty, ty jednotlivé její články, protože že my mluvíme v jednotném čísle, ale to bude asi nějaká síť prostě center, nechci říkat super počítačů, ale prostě nějakých, nějakých takových center, jakmile budou schopni ty, oni mezi sebou líp než, než lidi tak asi ten lidský faktor taky bude zbytečný. Že jo? Ten, uh, to je právě to, co jsme už zešili v pátek. Uh, to je ta hrozba prostě metrixu. No už a co ty, ty, ty kteří by to měli mít vyvážnější? To, toto říká ten Harari, jako, to je vize pro nějakou blízkou budoucnost. Jo? Já teď mluvím spíš o té vzdálenější, kdy ten člověk asi se stane postradatelný Postradatelným faktorem. A to, se dožijete ještě. Hm. Hm. Hm. Takže to, že to je pozitivní, jakože, že, že, to, že to bude lepší vláda, než když to je jenom politická moc. Taková... Podívejte se, ne, ne, nebo jinak, že jo. Já, já zase nejsem. Já nejsem počítačový odborník, ale ten, ten, ten super počítač, co, co vlastně porazil toho, toho sedola nebo to, toho uh, Kasparova. Tak kolik on ten, k těm svým výpočtům potřeboval energie a kolik ti dva? Jo, že lidské mozek je, funguje ještě daleko efektivněji jako, než než tady toto, ale to, to je zase... Navíc, do řeči, navíc to byl prostě... přískotky byl programován pouze na tohle, na tu no to byl bylo bylo, úlohu no. a... Ale to, to se vyřečí Vy téma sítěma, že jo? a to navíc, že jo, ten, ten pokrok jde obrovským tempem dopředu. Já jsem no. dvě věty, nebo jednu, že v podstatě to v základě otázkou, jestli ten stroj může získat vědomí. To znamená skutečné vědomí. Ta, to ten, ten Harari říká, že, že vlastně tady, tady toto dilema odpadne, že se ukazuje, že vlastně jako by to vědomí ne, nebude, nebo představa vědomí, že, že nebude, nebude potřeba. Já to teď nebudu komentovat, dnes, Ano, už mluvím. Ano, to, když jako, to je důležitá otázka, k tomu si k diskuzi vrátím. ale tady byly ve frontě dva dotazy. První byl otá, pak vím. Jeden jsem chtěl zmínit to s tím vědomím, respektive, že se tam pak s, dobře vědomí nabíjí nemusí, ale pak se tam se vrací integrace a faktory do Ale to, co jsem chtěl v sociální rozběr, je, způsobí, že poslední slide k tomu mě přijde. Tím, když to je pořádka, jestli je to normativní, jestli to teda generálit, který formuluje a ten text nezná, tak. Toto, mě, to, to je přímo v podstatě překlad toho, co tam říká. No, tak z toho na mě v sobě uh, strašně přecenění nějakého systému nebo struktury a nedocenění toho aktéra nebo toho jednotlivce. A, uh, No? Proto podle mě to. Uh, není uh, reálný scénář, ale ještě no. On říká, toto on si nemyslí, on říká, toto jsou tři hlavní hrozby, které, které prostě s sebou ten rozvoj umělé inteligence přinese, ze kterými se budeme muset vyrovnávat. On předtím má vlastně dlouhé analýzy toho, jak vlastně moderní liberalismus a vlastně ten moderní svět, ten, ten humanismus vzniká na základě ocenění hodnoty individua, která byla vlastně nejenom ne v nějaké té politické sféře, ale právě ve, ve sféře ekonomické a u, ukazuje tam, jak, jak prostě to individuum vlastně v té sféře strojů začíná být nahraditelný. Jo, a to nebezpečí podle mě není na té straně rozvoje technologie, ale toho, a mocenského uspořádání společnosti, respektive ty kapitalistické nerovnosti, a když bych vzpomněl třeba ten blondý velký pro komiks, jsme o tom mluvili, myslím včera v hospodě taky, to, že ty, to nechutné spojení zbyteční lidé, že jo, ty, ty budou odstraňovat, jeden ten senář, že budou odstraňovat ty odpojené Skutečný mocenský ekonomický elity, ale přece nikoli ty stroje. Uh, on, on, on prostě, uh, když prostě budeme ty, nebo uh, předpokladem spekulace, když budeme mluvit o tom, že teda v budoucnosti budou vládnout ty, uh, ty stroje, ne, ne lidi, tak. Uh, to pochopitelně bude muset znamenat zásadní změnu jako politického společenského řádu, že jo? protože ten liberalismus nebo komunismus vlastně, od, jak kdyby zrcadlí určitou úroveň prostě technologie té doby, z, ze kterou souvisí pak antropologie, etc., etc., A, ale to on, to on, i když ta knižka teda je z trošné Zítřka, tak to tam jako nespecifikuje, jak, jak by ten budoucí systém měl vypadat. Ale z, z tady z toho to chápu, že, že to vypadá, že jako spíš paradoxně <*laughs> to bude směřovat zase k nějakému, nějakému kolektivismu. A chceš nějak reagovat? Myslím, že to velice velmi dloužitý, který pod ním asi nemáš moc co povědět, tak tak slyši. Já pohledám, se Jestli chceš nějak... tam <numbers> jste <tě> měl <tě> otáz? <tě> Já už, já už vidím o té minulé zkušenosti, tak jenom leský, človství, se zeptám, jestli jo. otázka pomocníka paní Blavatské v Tibertu je úplně mimo tohoto, nebo jestli to nějak s tím může být, co Pomocník paní Blavatské, myslíte, Štajnera, nebo? Ne, ona vytvořila. Jo, jo. Alexandra nebo tak, tak to, to, to, to ani nezdám, děkuji teda za upozornění. Aleksandra No, pár slov, za já jsem jako chtěl teda říct pár slov jako k tomu, jednak, ty šachy a to go, tady je docela podstatný rozdíl, co ten stroj, který jakoby zlikvidoval toho, ty šachy vlastně jsou upočítatelné standardním algoritmem, jo? Když to ty neuronové síti, jo, To znamená, algoritmus je popis, teď udělej tohle, když se stane tohle, tak se udělej tohle, když se to nestane, udělej tohle. Zatímco princip neuronových sítí, těch takzvaných umělých neuronových sítí, ty také se, jako, to jsou také počítačové programy, ale úplně jiného druhu, a to toho druhu, že se učí na základě zkušenosti. Jo, a teď hmm. samozřejmě je otázka, Jak? I, i, i, ta, te, takže to je ta neurorodová sídě, něco co umožňuje aby se ten stroj měnil, protože on přerovnává ten způsob, vždycky na základ té zkušenosti přerovná tzv. váhy a přerovná způsob toho, jak bude příště reagovat na, na, jiný, na úplně jiný podměn. A to je vlastně základ toho, co všechno se, co, co všechno se může stát. A ta problematika se vyvíjí vy, vy, vy úžasným tempem. Samozřejmě, že pro mě je základní otázka, jestli teda, jestli Lze stvořit vědomí, jo, anebo jestli lze stvořit pouze něco, co se navene chová jako vědomí, ale uznávám, že z hlediska těch hroze to není podstatné, protože jakoby, ty neuronové sítě jsou schopny simulovat to učení, to, to získávání těch zkušeností a, a skutečně nám hrozí to, že ty počítače budou, a, a, a, že ty myslící sítě budou mnohem inteligentnější než my, že budou mnohem lépe schopni řešit problémy a navíc se rozvíjí i takzvané kvantové učení, nebo, jo, to znamená, že ty stroje bu budou schopny se učit jako způsoby, které my si už vůbec nedokážeme představit, takže nám to skutečně hrozí. No, a to jsem, proto jsem říkal, že se toho pravděpodobně dožije. Je, je zajímavý, že tady v té partii s tím, s tím Sedolem, tak, tak to se hrál na pět zápasů a on jeden vyhrál. Jo? A on, on v, tom, v tom zápase udělal tak, který, byl, který pak označili jako ti interpretátoři za božský, tak, že, že prostě ještě furt jako by to. Ta lidská inteligence dokázala ten stroj prostě zmást, že, že se mu nakonec podařilo. Někde jsem viděl i analýzu, jo, takže, ale, že jo, skončilo to 4.1 a kdyby to se hrálo, myslím, před třemi lety, kdyby se to hrálo dnes, tak by už možná. Možná neměl šanci vůbec. To si už byla jako technická, tady bych. A to jsem pro poznává, jako té intencionality, jako Ale tady byly ještě teda, a zjistě času byla právo, a, no, jen, na Postová. Na, na už tři minut. minuty, já, no, A potom o, Vojtěk, no a asi, no, to. By právě na Já mám něco říct? Vy jste se hlásil. Já? Ne, nebo já ne, ne, ne Já, ne, ne, <skriple _ended> já rubím, že objevují se prosím vás už texty, kde se říká, že ty nové počítače, které jsou stále ve výborní, už budou takové, že se dokážou vcítit myšlení člověka, lidí, to znamená, že oni jakoby vsákno nebo přetransformujou jejich myšlení a tím pádem se vlastně e, stanout těmi lidmi, ale strojovými, no a to je právě to, co tím říkal Bohušek, že to je to nebezpečí, protože jestliže oni už naši, naše myšlení jako budou umět jako přečíst a jako se osvojit, no tak potom nás porazí, asi zřejmě. No a ještě jenom malá poznámka. To je, to, je super, to no. No, no, to, ano, to je ono. A těm super lidem, jak tady Harley říká, že to bude kastan, tak to je taky nebezpečí, ale kdo to bude? Asi inteligence si říkali, ale lidera, možná i děci. No to, to ne, nemusí na být, ale... Pohouši, to bylo asi na než na... Ale jako... Já, já, já bych na to řekl jenom jednu větu. Ono to, to co jste říkala, koreluje s tím jak jsou prostě výzkumy fetologii jak se v poslední době čím dá víc vlastností, o kterých si původně jsme se mysleli, že patří jenom lidem, takže se přesuzují zvířatům. Jo? A... To, to, jak se, jak dochází k tomuto přisuzování vlastně těch lidských vlastností výdatům, tak na druhé straně vlastně se stávají přístupnými i pro stroje, jo? Já se obloubám, že ještě jednu řeknu jednu větu zase, kterou tady jako není jako hrozba, ale to je to, že s Vysoce inteligentníma střelba se experimentuje samozřejmě ve vojenství. To znamená, že tam se opravdu může stát, že vznikne agresivní vysoká umělá inteligence. A to, to jako může být velká hrozba. No, Terminátor. No, um, Já si to jenom spíš tak jako poznám. No, mojich těch a jak je tam co jsem asi hlásila. ještě mojich těch, aby se v 9 Potom ne, pak, pak uzavřete to. Uzavřete debatu. Je, jak je tamto alfa do, tak, prost, tak to je právě neuronová síť. A to je od Google, ten alfa, to je neuronová síť Google, a dává vždycky neuronové jako různý jiné věci. A že se právě letos alfa alfazero, pozíru mm -hmm. jako a ale za úkol té neuronové sítě vlastně aby se naučila šachy hrát. A nechali to neuronovou sítí hrát proti těm klasickým programům, který právě porazili Kasparova, mm -hmm. a pak se jako vylepšili ještě mnohem taky tak je právě zajímavý, že jenom jako je porovnání těch rozdíl mezi tě neuronovou sítí a klasickými počítačy, a těma těmi super že ta síť porazila ty nejlepší počítačové programy na desít partí, vyhrála 25 partí a zbytek skončila remízou, jo, že tam je jako, prostě jako velká dominance prostě toho, že když se síť něco naučí, tak je prostě mnohem lepší než všechny jiné heuristické metody, které se důchověj naše nějaké do toho prostě to je problém, to klasické, takže je, jenom jsem chtěl dokreslit tady tenhle dostupnice, měl znameným asi těma, těma. veci, co já mám. Přičím nějak reagovat, nebo Karol Ne, Ne, Fos. ne, děkuju. Tak Karol Foss, ale z dneska už délky debaty, tak e, pokud někdo nebude něco zásadního, tak... No já podobně, jak jsem se pokusil to zjednodušit nebo soustředit okolo toho Tacita Augustina tak se pokusím tady, co jsem já prožíval na tím, tím Hararim. Je tak si myslím, Jirko, že ste ho zjednodušil, ale hlavní je, že se mu zásadně vytýkal, že použije homo deus a nepadne tam vůbec chalkedon jako obrovsky zajímavý průsečí blízkých dějin, ale to jenom na okraj. Ale tady k tomu, prosím vás, proč pořád spekulujeme, jak to bude, až nás něco překoná, když my jsme většinou podstatně překonáni. Vždyť kdo tady v té místnosti povstane a vyloží nám teorii relativity? Když my všichni žijeme z toho, že oni víme, ale v podstatě o ní nic nevíme. My víme, že nějaká teorie, která nás... Čili většina lidí už z tohoto hlediska jsou podlidé. A ptám se, když někdo rozumí teorii relativity, řekne své matce nebo babičce, či je nižší člověk, Zdá se, že mu to vůbec nevadí. To, to musí řekna ona. Očkejte, nechte mě to dotáhnout. Čili podobně jako s tou korupcí, že máme něco proti ně a neumíme se z ní vyrovnat, tak je to tady s tou úvahou nad. U ničeho se měl ten problém, že prostě hledáme na člověka, a on tu jakýsi je, prostě tady máme ho pořád na kříži, máme ho, ale nemusíme říct, že to je jediný, ale prostě někdo, kdo chtěl ukázat, jaký je vztah Boha a člověka, ale tam to zásadní, že on sám nám vlastně načrtává, že až se toto všechno stane, že většina lidí těch minulých bude takzvaný zbytečný, tak ta velikost současného člověka, podle mě, je v tom, že to unese a jako se staráme i ze všech síl o dítě s těžkými vadami narozené, ačkoliv víme, že těžko z něho něco bude a nikdo ho nehubí, tak kam vrhneme všechny ty podlidi překonané? Čili základní otázka je, co bude, a to tam vůbec nemá, se soucitem nad těmi, kteří zaostávají. Takže rozhodně budou zaostávat. A z těchto hledisek to bude většina. Ja? Čili jakási ja. elita buď bude mít soucit nebo soucítění s tím nechápajícím zbytkem, a nebo ji vyhubí jako nějaký hmyz. A znovu se mi ukazuje, že v této epoše, v tomto průsečíku, zase bude mít základní význam křesťanství. Jo. No, já dobře? No, z démonových slov jsem usoudil, že chce reagovat. Ne, ne, ne, ne, tak... Že jo, ten... Tak mezi řádkama jsem tam četl, že on čeká, že prostě lidstvo zanikne, no. no. Tak na to nečekejme a udělejme ale... kolektivní sebevraždu, bude že, to v novinách, že to bude, bude zajímavý. Metové... Si... Ve velkých osvícená skupina se vymazala dřív, než bude na ne, ne, ne, ale no, to přesně, já si myslím, že je to přesně opačně, že vlastně, my, že jo, tohle to je ta zvrác, ten zvrácený ekonomický pohled na svět, jo? No? kdy člověk je opravdu jenom to, kolik přinese zisku. Že jo? Ve skutečnosti ty stroje nám umožní, dáli teda příroda nebo Bůh, tak ty stroje nám umožní, abychom, když na to budeme mít morální sílu, na sobě pracovali. Ano, spíš, že se v vytvořila skupina, která zabrání e, Harariho předpokládanému krakulíctvářu. Ale, ale, že jo, o, oni všichni ti kapitáni těch velkých firem, že jo, od Google, Elon Musk, tak jako před, před... Oni si to uvědomují, jo, ty, ty technologické elity, že by varují a tvrdí, že by... Že by ten rozvoj umělé inteligence by měl být jako uh, dost pod silnou kontrolou společenskou, což se ten... <totipal> to okay. vynámi. Ale a, a, bude a bude a jenom lidi, kteří tomu budou rozumět. A tak, já jsem měl, jen, že debata už přišla do volné debaty, tak teď já ale no. když se jí jdeme, tak o tamá má nějaké... A pane, a já tomu jenom poznamenávám, pane docente, v pátek nebo v sobotu má být přednáška hromadná sebevražda jako způsob zachování společenství. <laughs> <laughs> to